Det här är ett poddradioprogram från P3 Sveriges radio. Alla P3:s program finns när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Det här är Carpe fucking i P3. Välkomna till CFT som heter jag, Instant Crush med Daft Punk och Julian Casablanca som var första låten ut. Det här är något av det som vi har laddat upp med idag. Sara i CFT redaktionen har kikat på vad som händer med privatlivet när man tittar för mycket på katt. ...på internet. Maria Montasami lär sina döttrar och blogga. Vi har också med oss Victoria Silvstedt som webbredaktör live här i studion. Men först en titt på Robbie Williams kravlista inför idolfinalen här i årets sista ordinarie. Karpe fucking diem i P3. Du, vi har fått in Robby Williams kravlista för att uppträda under i idolfinalen. Ja, oh, men härligt. Vad, vad säger han då? Ja, han vill ha säkerhetsvakter som ser till att ingen fotar honom medan han är här. Såklart. Ja, sen vill han att det ska finnas en massa nyttig mat på hans lås. Noterat. Ja, eh, sen vill han bo på Drottningholms slott. Ja, men jag kan nog dra i lite trådar. Ja, eh, han vill också att hans deltagande i Take That raderas från hela internet. Okej. Okay. Ja, och sen vill han också att det är han som vinner i Dolfinalen. Ja, men det är klart han ska, om han ändå tar sig tiden och komma hit. Mm. Eh, sen vill han bli presenterad som den femte biten. Ja, naturligtvis. Och ska vi se, vad står det här då? Eh, han vill ha cred för upptäckandet av Higgs-partikeln. Nemas problemas. Eh, och så vill han att ABBA återförenas och underhåller honom mellan tagningarna. Ja, men det där fixar vi. Var, var det något mer? Eh, ja, han vill också ha en skål med dadlar. Dabblar. Ja. Så här ors. Vem fan tror han att han är? Karpe, Janger. Med sina här i CFD, som idag görs av Sara Andersson, Martin Lagos, Peter Bristav, Anneli Hed, Känte Rydvalmenon, Isabel Berglund, Reda Bodin-Dalman, Martin Sone, Bicykel och jag som heter Fritter Fritsson. Det var många namn idag. och Dessutom har vi vår gäst webbredaktör här, Victoria Silstedt, Välkommen! Hej, tack så jättemycket, Fritte! Ja, ja, du, du är fin fin du är. Fina kläder och så. Allt beautiful, you know that? <laughs> ja, ja, precis. Men ja. inte bara därför vi in dig. Idag är sista program för säsongen, Victoria, och 2014. 14 vi tillbaka med ett helt nytt format kan man säga. Ny ja. sändningstid från februari kommer du kunna lyssna på CFD på söndagarna i två timmar. Mer tid till fördjupning, men, men samma tram som idag kan man säga. Sexy. Ja, låter det spännande? Ja, jättespännande. Ja, härligt härligt. Ja. Ja. För mer information om det här då kan man gå in på sociala medier, Twitter, Facebook. Du har lite koll på det nu här, mm. eller? Alltså jag har försökt att komma in och göra så som man ska på en dator. Så, men det, alltså, jag, det är så många knappar. De är jättegulliga och svinsexiga knapparna, men det, jag förstår inte man gör. Ja. Så jag, tycker... jag, visar dig, jag visar dig sen. Vi ska bara berätta om en annan grej först. Ett svenskt möbelföretag har lanserat en reklamfilm där man släppte in hundra katter i sitt varuhus under nattetid. Poängen är att se vad de här små missarna hittar på mellan soffor, lampor och bokhyllor. Jättegulligt. Problemet är bara att det här betyder ännu mer knark för vår producent Sara och alla andra som missbrukar kattfilmer på nätet. Hej lilla katt, kommer du kommit upp på ett löpand? <laughs> är ju Åh oh, vilken fluffig päls du har Hej, wow. Hej. Hej. En katt som spelar piano Som öppnar ett paket Som springer på ett löpband som river Tapet, som hädbängar till hårdrock Som låtsas spelat ut. En misset som skäller som en hund Jag surfar hela dagen Får inget annat gjort De säger att jag knarkar Att jag är en missär Men katterna som snarkar Vad gulliga de är Jag måste bara ha en misset till En god miss Som lär som om den finns En knasig reggae katt Jag satt en hel natt Jag har fått Lite trubbel med min hygien Surfar bara katt Min mamma sa jag luktar fot och sken Surfar bara katt Jag har fått trubbel med min ekonomi Surfar bara katt Har domnat bort i mitt bakparti Ligger vaken och surfar Trubbel, trubbel, trubbel Trubbel, trubbel, trubbel En gullig persian, jag fastnar hela dagen En katt med kopiator, jag äter vid min dator En katt som rullar hatt, jag missar det var en jätte En jättesöt angora som Ålas som en, en Spela jazz. Jag glömde gå på dussen. En lurvikat med garn. Jag glömde mina barn. En jag, man, birma. Fick skulder i min firma. En jättegullig Rex fick varning från mitt ex. Och jag märkte inte när det började brinna i mitt hus. För jag surfade på en misser. Som jagade en mus. Jag har fått lite trubbel med min hygien.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 <skratt> oh, Gud, var det var ett ärende jag sett när man lagt att spela golf. Gud vad kiss, kiss, kiss, kiss. Hej, uh -huh. <skratt> Uruguay är landet som går mot strömmen, i alla fall när det gäller lätta droger. Landets president, José Mujica jobbar hårt för att man ska kunna köpa Mariana i statliga butiker- en 78-årig gubbe som går i täten för liberala experiment. Hör det, pappa! Nu åter bara att se när klärer på Timbakto söker asyl i Uruguay. Apropå idolfinalen som vi pratade om innan, Robbie Williams inhopp. Vi lät Anders Bagge och Alexander Bard prata lite om det här. Jaha, då var det dags för finalen i Idol Och vi har ju märkt ganska tydligt Att den ena av finalisterna klarat sig väldigt långt i tävlingen Mycket tack vare all den uppmärksamheten har fått Ja, alltså jag måste bara säga Jag tycker det är orättvis att folk väljer att prata så mycket om den där Kevin Walker Jag har försökt få tittarna att förstå att man inte ska upprepa det namnet hela tiden Kevin Walker, Kevin Walker, Kevin Walker Och jag har försökt föregå med gott exempel Själv pratar jag minst lika mycket om den andra finalen. Listen. En kille som... Tjej. Ja, tjej. Som jag tycker är minst lika intressant. Och man kan nästan börja undra nu när Kevin Walker röstats fram gång på gång trots att du och jag, Anders, har sagt att andra är minst lika bra eller bättre. Om det, om det verkligen är demokrati vi lever i. Fast det är väl kanske just det demokrati är. Ja men då kan man undra Anders Om nu demokrati är att inte lyssna på oss Är det då verkligen en demokrati Vi vill leva i För, för just nu känns det inte som det är. Fast fördelen med demokrati var Det är ju att människor som du och jag kan bestämma själva Att vi ska ha så här fula skägg Ja, men du kan ha ett sånt där ett fyllt skägg i en diktatur också, så länge du är diktatorn. Du och jag, Anders, borde bli som Palpatine och Darth Vader. En värld där folk röstar ut Kemi Walker och dyrkar våra motbjudande skägg. Hard at here med Lily Allen här i CFT Fritt i som heter jag också. Och så har vi med oss vår gäst, redaktör Victoria Silvstedt som försöker logga in här på, på datorn. Jag säker, men det... Ja, det går inte så jättebra. Eh, känner du till Bert Karlsson, Victoria? Oh, jag känner honom mycket väl. Jag har känt på, du vet. Everywhere. Ja, okej. Okay. Eh, vi behöver inte gå in på alla detaljer. Inte Nej, inte Nej. alla detaljer. Okay. Bert Karlsson han har i alla fall köpt ett hotell- där han i samarbete med en stor dating dejtingsajt- ska sammanföra kärlekskranka singlar. Spännande, mm. kanske. Ja. Men det är inte bara dating som kommer att vara fokus på hotellet. Jag är även inne på tjockisdelen, säger Bert. Att ha en bantar grej också. Mm. Dating och bantning, de två saker som Bert Karlsson vet allra mest om. Alltså för mig, om det gäller romantik, så finns det några hotell jag hellre skulle checka in på än bert ställe som Bates Motel från Psycho. Eller hotellet i The Shining. Eller vilket Scandic hotell som helst. Ja, jag är så trött Nu får ni all skynda er, för nu är befintlig serverad ner i allrummet. Så, kalla på er nu och kom ner. Ja, jag lår det. Nu, nu får ni stiga av varandra. Slänga på er lite tyg, för nu börjar sort, Anna från Feng Factory-säsongen. Ett Sjunga ner i FHN. Det får ni inte missa. Och när man redan börjar låta ut biljetter, till Skara vara sommarland. Mm. Katarina. Um, Evelina. Jag, jag heter Evelina Han, Förlåt mig, men okej okay. Evelina, jag vet att vi bara känt varandra i 22 timmar Men jag undrar om du skulle vilja Ja, hallå på en, det är Bert Amor Som tittar till er lite Jag ser att ni bägge är ganska rultiga Ska ni inte köra lite bantning när ni ändå är här Alltså att bara köra missionären funkar inte som träning Här, ta en hälso eh, low calorie bert Uber, Samla smooth-bert-smoothie Ja, kväll i stugan här kommer pappa Bert Med en irakisk flyktingfamilj Som ska dela rum med er på dagar Finns det hjärterum, finns det skärterum Finns det berterum som jag brukar säga Kom igen nu jag in med familjen här Without you med Dylan Francis och TED här i CFD i P3. Fritz heter jag och är programledare denna sista ordinarie sändning för den här säsongen i alla fall. och här står jag med vår gäst webbredaktör Victoria Silvestedt. Mm -hmm. Ja, hur är läget? Det var bra, Fritz. Ja. ja. Du, Victoria, vet du vad som drar igång på måndag i Göteborg? Uh, uh, uh, the Fish Market. Ja, fiskaktionen. Ja, yeah. säkert den också, men framförallt så är det musikhjälpen 2014 där Emma Knyckare Kodra Color och Sarah Dawn Finer tillsammans med alla lyssnare ska försöka samla in så mycket pengar som möjligt till behövande. Årets tema är Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet När jag säger musikhjälpen till dig Vad, mm. vad tänker du då, Victoria? Jag tänker på min stora, jättelyckade jätte, Jättehets som jag hade för några år sedan Hello, hey, what's my name? I need to know Now I find you, my mysterious boy ja. Hello, ja. hey Victoria, oh, yeah. hur tänker du att den skulle vara med i musikhjälpen? Uh, nej, då? men jag kommer lite att sjunga Min låt, ah, okay. alla älskar mig little, little mm. Alltså, me, ditt bidrag kanske kan vara att du inte sjunger den låten Men mm. På Sveriges Radio hemsida kan man redan gå nu gå in och berätta hur man själv vill hjälpa till under musikhjälpen. Och senare kan man också som vanligt önska sina egna låtar. Sen som vanligt dygnet runt i P3. CD:n omkring. Du har mat i kylskåpet. Du har en mysig säng. Du har pengar på banken. Du har en padda. Du har allt. Det är dags att tänka större nu. Att inse din fulla potential. Att du kan bli allt det du inte trodde var möjligt. Lyssna. Gör strut av stort pappersark. Klipp ut stjärnor i guldstaniol. Klistra fast på strut. Köp stearinljus och bind fast runt strut. Klipp hål i lakan och trä över huvudet din. Tag brun flanell och klipp skärp. Tag brun flanell och klipp mantel. Tag glitter och bind runt handleder och anklar. Tag bomull, skapa skägg. Gå ut i Arla morgonstunden 13 december Tänd ljus på strut Plinga på första dörr, sjung Nästa dörr, plinga Sjung om Staffans liv som dräng i stallet Nästa dörr, sjung tipta på tre gubbar Fortsätt fram till lunchtid Sjung från hjärtat, promenera hem Unna dig en saffranslängd Och en skopa must, sedan sova Den goda Livgivande sömnen Den är du väl värd Du har ju blivit Ditt eget Lucia-tåg ...och glädje över nejden. Du har äntligen blivit en människa. VARNING! Vänta exakt ett år innan du upprepar proceduren. Annars kan du bli socialt utstött. Den svenska skolan fick sämre resultat än väntat i den internationella PISA-undersökningen. Frågan som alla ställer sig är hur har det kunnat bli så här? Vi på CFD lägger vår röst på VIKARIERNA Okay. M-kunskap uh, Förra veckan gick vi genom skillnaden På tagatelle och pappadelle Och idag ska vi testa att koka ja, Vad är det jag håller i? Du där uh, Linguine Fel, rätt svar är Linguine från Glenn Strömberg Collegiade. Då fyller vi kastruller med vatten Hej, Lotta Lundgren heter jag Jag är vikarin för Eva Den här fysikraktionen Ja, vad kan jag säga om fysik? Man kan vara fysiskt attraherad av någon samtidigt som man är psykiskt oattraherad. Så när en kollega till mig låtsas vara oss när vi äter tjejn och pinnar. Psykiskt tänker jag det här är ju gräsligt. Men fysiskt önskar jag att jag var en av tjejn pinnarna. Nej, nej, nej. Den äpplen det ska vara. äppleten. Jag har minnes regel Appletini. Vet ni vad det är? Sådär. Här har ni en skål med nykokt pasta från Glenn Strömberg kollektionen En fullgod måltid för alla de som vill äta rätt och nyckelhållsmakt. Men det är ju bara pasta. Bara pasta? Bara pasta? Alltså unga, har du knäck i lurarna eller? Pasta är det enda du behöver. Ä en gång till, ett äpple, flera... Äpplisar. Äpplen. Right. Ja, mm. och eller så är man attraherad av Kina mat. Oj, ja, där var lektionen slut. Honey, ni skulle läsa kapitel 15. 5 eller 15, jag minns inte riktigt. Äh, läs båda. Läs min bok också, om ni har tid. Ja, vi säger så. P3. Jag står jag med vår webbredaktör Victoria Silvstedt. Ja. Har du kommit in i datorn? Uh, alltså nu är en på jag det, I made it Underbart. Känner du till Maria Montesami, gör du kanske? Uh, yeah. Ja Hon är ju känd, kanske just nu lite känner än du faktiskt Nej eh, Och eh, om man är med i bloggvärlden så har man inte minst The Montesamis, en gemensam bloggplattform för Maria Montesami och hennes två döttrar Sara och Hanna Men för säkerhets skull så höll Maria en lektion i sociala medier med sina döttrar innan de drog igång Mina kära ungar Idag ska mamma lära er Allt om hur man sköter sociala medier Och ni kan kalla mig Head of digital of the house no. Please. Sluta! Ni kommer jättemycket nytta av det. När du ska skriva ditt blogginlägg, använd då ett pekfinger och skriv en bokstav i taget. Ta det lugnt, härna. Du vill ju inte få skrivkramp. Och kom ihåg att tryck på den långa tangenten så att meningarna inte blir ihopsatta. Ja, det kan ju se ganska vogulärt ut. But mom! Sarah, please. Sarah, I'm warning you. Don't push your mother. Oj, nu har datorn hängt sig här. Ja, då är det bara att ta och dra ut sladden. Mamma, du ska trycka Ctrl-Alt-Delete. Allt? What are you doing? Oh, jo, ja, jag trycker ju på allt. I mean the key. Alltså tangenten, mamma. Är det ni eller jag som är lärare här? Okej, okay, nu ska vi lägga upp en bild från mobilen upp på bloggen. Skriv då ut bilden och sen skanna in den i datorn. Mm, snyggt. But mom, you just download a picture from your cell phone. Åh, oh, bryter inte mamma när hon pratar. I didn't interrupt you. Ja, oh, men det kändes så. Nu kan du ta lite tid att sammanföra text och bild. Och då får man bara ta och ge datorn en liten kärleksklapp. Mom, what are you doing? You're breaking the computer. Inte säga emot mamma. Nu blir det ingen mer sociala medieträning här. Mars säng och ni får inte skriva ett kvällsblogginlägg. Oh no, mom. Baseballträ funkar till all. Mm, en riktig historia. Om ni någonsin har sett en fotbollsmatch på Viasat så har ni nog hört den alltid lika entusiastiska fotbollskommentatorn Niklas Holmgren och den sävliga norrlänningen Erik Niva. Man undrar lite hur det låter i lunchrummet på Viasat. När du Niklas, den här befalla Lindström var en lika stor besvikelse som när Hugo gör björd Manchester City på 1-0 bara efter 15 sekunder. Jag vet inte vem som borde schemas mest, kocken som lagat till den här rätten eller André Villas Boas som fick se sitt spör släppa in ytterligare fem mål. Vad tycker om din regaton pasta? Ja den är inte okej, lite dåligt saltat bara. Ja men här, ta lite saltet. Ja här kommer saltet, här kommer saltet. Saltet! Det där saltet påminner mig om saltgruvan i Kira i Colombia Där en ung Radamel Falcao lärde sig att sparka boll långt ifrån de europeiska fotbollsagenternas järnklor Så att han kunde utvecklas i sin egen takt Och i och med det att hans far José gick bort blott tolv år gammal Så fick ju den elvaårige Radamel då helt käll på egna ben i kedja i livet. Och titta där! Titta där! Titta där! Vad är det nu? Servitrisen avancerar på vänsterkanten. Är det våtservetter? Är det våtservetter? Nej, det är notan! Vilken teknik! Oj, oj, oj. Nu plockar Erik fram i ur bröstvikan. Vad blir det för kort? Mina damer här, det blir ett mastercard. Det blir ett mastercard. Oj, oj, oj. Vilken dramatik så är i slutskedet på lunchen. För att sätta det här i perspektiv och sammanhang så påminner det här mig om sist jag åt lunch med dig, Niklas. Det betalar inte då heller. Carpet fucking djäm. Måndag till torsdag efter 17 i P3.